Такий намір був, коли ще димка жила. Її пропонували переселитися в село, бо чомусь хутір колосному голові, як більмо на оці. Якби не цей чортів палець посеред поля, бурчав копріян Рабенюк, то можна було б прокладати прямі борозни аж до лісу, а так тракторист мусить робити кола, об'їжджати вересові зарості, а це затримує польові роботи. Вдосвіта дана поверталась від Юрка. Вже взялася за клямку, як міцна чоловіча рука стиснула її за «Може, поговоримо нарешті?» «Про що, Арсене?» – здригнулася від несподіванки. «За день мушу їхати. Хотів би забрати вас. Тебе, Михайлика, Дмитрика і маму, якщо вона погодиться». «Мама, може, і погодиться. Я – ні. Так і будеш усе життя бігати ночами від села до хутора?» Дана аж відсахнула звідти Арсена. «Звідки ти?» На війні я звик спати, як заєць під кущем. Найменший порух, найтончий звук існує, як не було. Думала, не почую, як ти крадешся з дому і додому. А простежити, куди ти направляєшся, то вже простіше простого. Арсени, благаю тебе. Ц, «Хто він?» «Не питай, все одно не скажу». Дмитриків батько? Юрко? А вже ж, міг би й зразу здогадатися. Ти ж не любовальниця, як сказала ота твоя тілиста сусідка. Ти – однолюбка. Та все ж мала б у першу чергу подумати про дітей. Що з ними було б, якби тебе раптом підстерегли і вистежили? Що? Ти ж мама. А що було б із ним, якби не я? Не хочу тебе лякати, але... Він переречений, розумієш, Дано? Його все одно знайдуть. Подумай про себе, про хлопчиків. Чому це знайдуть? Чому? Ти видав його? Ти! І ти такий же, як Фадько! Вона вдарила Арсена кулаками в груди, і він аж заточився, не чекав від неї такого сильного удару. Боже, вільна! За кого ти мене маєш? Як ти навіть подумати таке могла? Та я навпаки, попередити хотів. Вчора Арсен ходив до сільської ради. Там єдиний у туричах телефон, а йому треба було поговорити з Києвом. Поки секретарка замовляла розмову, поки телефоністка у райцентрі набирала потрібний номер, до сільради на сірому всюдиході підкотився стребок з, з району. Дізнався, що товариш капітан чекає на зв'язок з Києвом і зразу прийняв його за свого. «Не будеш Київ розмовляти з ким попало?» Був уже трохи на підпитку, але ще не добрав до кондиції. Арсен дістав з портфеля трофейний коньяк, попросив у секретарки дві чарки. Випили за знайомство, потім за перемогу, тоді за дружбу. Коньяк розв'язав з язика. Той похвалився, що Служба безпеки ось-ось проведе зачистку села від націоналістичних елементів. Може післязавтра, а може й завтра. Найбільший шмон мають робити по хуторах і віддалених садибах. Є підозра, що саме там переховуються деякі повстанці, вигнані з дісових краївок. Арсен попросив нового знайомого посприяти з вантажівкою, перевести сім'ю до Луцька. Той поплескав його по плечу. «Без проблем, браток, колись ти мене виручиш, як у столицю, приїду». В хаті заплакав Дмитрик. Дана інтуїтивно рванулась до дверей, але раптом зупинилася, повернулася і кинула стежкою від хати через сад. «Стій!» – Арсен наздогнав її, коли вона вже вибігала до поля. «Стій!» – кажу, та дослухай же мене! Розділ восьмий. І від польової дороги, що петляє між селом та лісом і різко вигинається луком до хутора, осеротілого після димчаної смерті і тепер уже нічийного, завертає зелена військова вантажівка. З голосним бібіканням підкочується аж до самих вересових кущів. З кабіни висовує голову Арсен. «Агов, кохана, ти тут?» Дана ставить перед собою кошика, розсовує червоно-рожевого куща, з якого вже ой, як давненько виглядає цю вантажівку, махає рукою. Тутечки. «Ой, а це справді моя рідна дружинка чи лісова мавка? А ну, красу, не покажи, які в тебе очі – сірі, сині, карі, зелені?» Арсен пильно приглядається до неї, наче не впізнає, усміхається, полегшено зітхає, півоберта повертається до водія. «Ні, це таки справді моя дружина», – і вже додане. «Ледве розшукав тебе серед цих заросів. Часом не забула, чариниця Квіткова, що пора в дорогу збиратись. Зараз ще ось ці гілочки обірву і поїдемо». Вантажівка підминає під колеса кілька сухих гілок що вистрілюють короткою кулеметною чергою і зупиняються. Арсена вистрибує з кабіни. За ним повагом виходить хлопець у міліцейському однострої. Щуплий, рудий, клаповухий з білими вігами і тоненькою щіточкою усів, якою, напевно, намагається візуально додати собі трохи років і солідності. Але по дитячому здивовані сірі очі зводять на нівець це його намагання. «А нащо що вирвати ці квіточки?» Хіба ж вони на щось годяться, це ж якийсь бур'ян? Не бур'ян, а верес, пояснює Дана і відступає в глиб зарості. З нього у нашому селі споконвіку вересовий мед виготовляють.